Hmm. <laughs> Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, poštovam, dobrodošli u novo izdanje emisije Našta svakodnevica. Uh, govorimo nešto više o hadisu, uh, iz ljubavi prema poslaniku, sallalahu alam i veselem, iz ljubavi prema naše lijepove vjeri. Govorimo o hadisima i želimo da svima nama ukažemo na tu vrijednost i da nekako podijelimo, da znamo da ima i ovakvih i onakvih hadisa, da naćemo govoriti o nečemu jako bitnom, zato pratite nas kao i u proteklim emisijama. Sa nama je ponovno nama, dragi brat, profesor doktor Šekih Kudić, assalamu alaikum i dobro vam došli. Alaikum, salam, rahmetullahi, obarakatuh, bolje vas našali. Govoriti o hadisima je nešto prelijepo. Ljudi koji vole islam, vole alaz ošanu, vole poslika ne se vole slušati i... Uh, i o hadisima. Danas ćemo govoriti, odnosno uh, više upozoriti, ukazati na uh, apokrifni hadise. Pa evo da nam kažete šta je, šta je u suštini to. Pa a, apokrifni ili mevdu hadisi, naravno nakon salavatana poslanika, ali i salam prije toga, zahole Allahu, džalešanhu i o naših selama, svim našim gledateljima mm. koji nas prete, e, da kažemo apokrifni hadisi su mevdu u arapskom se to kaže, a od riječi a, na arapskom što znači podmetnuti, potoriti. To jest to je nešto što je potureno ili podmetnuto poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem koje on uopće nije izgovorio ili nije uradio. Takvi hadisa, nažalost, koji se nazivaju hadisi, iako u osnovi oni nisu hadisi jer to stvari koje su dakle onaj ubačene, falsifikati, ali mi nazivamo hadisima i kažemo mevdu ili Apokrifni hadisi upravo zbog toga što i narod tretira i upotrebljava kao hadise. Pa je li je popravo onako kako ste kazali da upozorimo ljude i naše gledatelje na jednu takvu pojavu koja je nažalost česta kod nas i u raznim predavanjima, čak i hudbama imamo citiranje e, hadisa koji uopće nisu hadisi, to jest izmišljene predanja koja nije poslanik ali selam nikada izgovorio za koje je islamska olema dakle donila jedan takav konačan stav i zato kažem to su dakle predaje koje je neko potorio dali zbog neznanja nekada nekada zbog lošeg slušanja pa recimo ako je hadis izrekao Adreti Omer ili Adreti Alija a nije poslanik ali selam oni okay. kažu da je poslanik ali selam rekao misleći zato što je to Omer radijallahu ta'ala nule Abu Bekr ili Osman okay. ili Alija izneli e onda su oni to onaj neveliki hadis drugi kaže rekao je poslanik ali selam Pa je to, dakle, greškom došlo i neznanjem, a ne zato što je neko htio da poturi nešto poslaniku, selam. Imamo drugi slučaj gdje je htjelo se poturiti nešto, kao su razne sekte koje su, naravno, željile da svoje učenje ili svoje uce prošire na druge, pa su onda izmišljali određene hadise i stavjali u usta poslaniku, selam, ono što on uopće nije izgovorio. zato imamo neke ljude koji su imali interesa u nečemu bilo o nekim proizvodima, pa su onda počeli da govore o nečemu što bi trebalo da ide dobro u šopingu, na pijacama, na drugim mjestima, se prodaje njihova roba. Pa su onda naravno izmišljali hadise koji, koje je nikada poslanik, ali i salam nije izgovorio, prčovek ako bi imao recimo, nešto od e, značajnih proizvoda, a njemu išlo dobro na tržih što one naravno onda je našao neke ravije izmislio i kazao da to prenosi Tajita i ta, toga i toga a on odposlanik ali dobro, sam naravno ona koja ima recimo rižu zato imate takvi onaj uh -huh. e, hadisa koji su potrebni kao da tamo se kaže el ruzu se jidu taami riža je gospodin jela znači najbolje jelo A što pa, trebalo je nekome koji ima plantažu riže da je što više proda ako bi smo zakazala ta prodaja. Ili recimo ovaj također hadijs koji nije hadijs koji je islamsko islamskolema procijenila kao ubačen i potoran poslanik, ali salam spominje se na jednom mjestu el bazin džanu, da un min kulli deva de un min kulli dajn. Dakle, el bazin deva un min kulli dajn. Patliđan je lijek za sve bolesti lijek od svih bolesti. Prema tome nema to utemeljenja, ima čurkot. I zato je poslanik ali sam stvarno rekao i to je ocenjeno kao vjerodostojan hadis koji, u koji nema sumnje, ko bude to upotrijebljavano za sve bolesti osim starosti odnosno smrti, ali za patlidžan nije. I ljudi su sad naravno ubacili vjerovatno ko ima puno patliđana, da bi ga mogao bolje rasturti i prodati i tako slične stvari po put oni koji su vezani za se, neke sektašije i za sekte koji su htjeli svoje učenje da, da oni su izmješali Razne, razna predanja da bi na neki način svoga i mama svoga vođu, svoga lidera digli ili svoje učenje na neki način pokušali što je moguće više afirmirati pa su izmišljali određene stvari tako da je nastao veliki broj ti lažnih predanja dakle bilo sa džehlom sa neznanjem, sa možda dobrim nijetom, pogotovo je bilo ljudi koji su sa lijepim nijetom izmišljali hadise primjer, jedan halifa je u svoje vrijeme dao pogubiti jednog onaj, muhadisa koji je izmišljao o hadise na poslanika alaih selam i kada je dokazano da je on izmislio 4000 hadisa, možete misliti 4000 hadisa i on, njega su dobili na sud i on je presuđen smrtnom kaznom zato što je izmišljao na poslanika sallallahu alaih selam, taj halifa kojim je presuđivao kada ga je upitao a zašto si ti lagao na poslanika alaih On rekao, nisam ja lagao na poslanika, ja sam lagao za poslanika. Dakle, ja sam ti ono što je on imao cilj da uradi, a to je da ljude afirmira, sredi, transformira, odgoji. Ja sam zato navodio hadise narose, odvojio od ibadete, od namaza. Pa sam ja izmišljao hadise koji govori o afirmaciji namaza, a to je ono što mi danas imamo puno u narodu, ko klanja ovo, Sve mu je oprošteno ko radi ono kari da bi vratio pa prema tome i ja sam radio zaposlanik Alislam. Međutim nema potrebe za tim kao što znate, jer ono što je Allah rekao u Kur'anu Kerim, ono što je poslanik Alislam rekao, od vjerodostojnih predanja, nema potrebe ništa izmišljati. To nam je dovoljno sve. Sve je afirmirano i namaz i post i hadž čovjek i žena i, i dijete i naši prijatelji, poznanici, svi su oni afirmirani na neki način sa brojnim ajetima i nema potrebe izmišljati. Za izmišljanje imaju samo Potrebe džaheli koji ne znaju kompletan šarijat, koji ne znaju suštinu islama, onda oni nađu i navode i tako dalje. I taj čovjek je, namno bio pogubljen zbog jednog takvog akta, jer lagati na poslanika, ali i salam, zar ima veće igrije, to je na neki način skrenavljanje vjere, to je izvitoperivanje i falsificiranje Allahove originalne vjere. I zbog toga, naravno, mi je koristimo i ove naše misle da upozorimo naš narod na to, jer imamo toliki broj hadisa, dakle, stotinu hiljada hadisa imamo, i vjerovostojni hasan predanja i nema potrebe za ovim slabim, a posebno ovakvim izmišljenim hadisima da i mi i tretiramo i spominjemo, bilo nam radiju, na televiziju, na društvenim mrežama, našim hudbama, da ne govorimo govorima ili našoj literaturi. Uh, u našoj uh, jednom od protikre emisija spominjali smo da uh, vjerovostojni hadise, hvala Allah, imamo sada i na našem jeziku, A, a, muslima zbirka koja je izašla, koja, falallahu, naš narodi je da voli hadis a, sa velikom potražnjom, da imamo sve tu hadise koji a, a, možemo a, a, a, i čitati, i prenositi, i citirati, i tako dalje, da nema potrebe za, za, za a, ovim apokripljim hadisima. A, zbog čega nekako a, dolazi, a, vjerojatno i zbog neznanja, i, pa se citiraju ti hadise pa dolazi najvjerojatnije često zbog znanja kod obišnog naroda, kod ljudi koji znaju i mi znamo to dobro i pouzdano, jer smo neke ljude upozoravali koji se bave čak i ilomom i koji vaze i govore i tako dalje o vjeri, upozoravali i da je to hadis koji je ocjenjen od sve islamske olemredi imama Sojutije, imama Bivnija, Hađera, Skalanija, imama aj veliki, najbrojniji imama, o, o, o, dakle, o, taj hadis je ocjenjen kao lažan, imate ponovo na njimim predavanjima isticanje ponovo ti lažni hadisa. Dakle, ljudi svjesno ističu te hadise. Mi smo u proteklu... Koliko to je, opasno? Pa naravno, to je vrlo opasno, zato što smo u proteklu emisiji, onaj, kad smo govorili baš o dajif hadisima, spomenuli o, o ovaj hadis gdje poslanik alai kaže, koji spomeni baš muslim u svome sahihu i brojni drugi velikani hadijske znanosti u svojim hadijskim zbirkama, nar". ko na mene namirno slaže, svjesno slaže, neka pripremi sebi mjesto u džahnemu. I sada ljudi znaju da je to hadis koji ocjeni kao, kao dakle lažan. I opet ga iznose. To je problem. Nije problem za našeg čovjeka koji sazna od nekog alima, od nekog daije jedan hadis, a ovaj ga nije provjerio daija i citira ga onaj kao lažan. I ovaj ga prenese. To, to je manji problem. će manji odgovarati Allahu u odnosu na nas koji poznajemo ili koji saznamo da je, da nije vjerovodostan. Prema tome mi danas, hvala Bogu, imamo načina, imamo modaliteta kako da otkrijemo koji hadis je lažan. I zašto onda upotrebljavamo u svojim hudbama, na svojim predavanjima, u svojim izlaganjima, u svojim svijenima, na, naprosto neobični čovjek to ne bi smio upotrebljava, kamoli onaj koji je odgovoran za originalnost Allahove vjere. I zato, kažem, treba stvarno to malo drugačije posmatrati, treba malo... I mi kritički je da se osvrćujemo na to i da, i da slobodno upozorimo ljude na to i mi se nije ćemo libiti bez obzira što će nas neko okriviti da ona je na neki način da možda nekoga napadamo. To nije napad, jer odbrana vjera je obaveza i dužnost. Nije to napad. I zato je rečeno, pazite, gibet je reći o čovjeku i ono što ima kod njega da bi drugi ljudi saznali nešto od mahani. To se smatra gibetom. Ali nije gibet kad očevjeku kažemo da lažne hadise prenosi. Jer Islamsko lemak kazala to nije gibet. Nije Zub, to ogovaranje. To se upozorilo na nešto. Naravno. Ako neko, bez obzira što je alim, što je šejh neki, govori hadise ili ajete koji nisu utemeljeni ili lažni, mi smo dužni kazati o njemu i tad nije gibet. Gibet je kad očevjeku kažeš i što ima onaj, ako kaže da ga na neki način poniziš. A onaj buhtan je potvora, ako kaže ono što nije kod njega. Prema tome, jedino u hadijisu je dozvoljeno zato što čovjek kad govori u vjeri, kad govori te stvari, on će za svom pokrenuti hiljade ljudi koji će otići u strampotitu zablodu. I to nije gibet, nego je obaveza. Prema tome, zato upozoravamo, sve naše ljude koji se bave bilo vjerom, bilo spominju vjeru. Nekad znaju, kad god spomenu lažni hadiz, da ćemo se obratiti i da ćemo i kritikovati. I onda neka se ne ljute jer oni moraju da proviravaju. Ako ne znaju, neka pitaju. Jer mi nemamo pravo iznositi vjeru zato što ona nije naša babovina niti naša čačevina. Mi možemo svoju imovinu dati kome hoćemo. Možemo je pronevjeriti. Vjeru ne možemo i ne smijemo. Dakle, kogod bude govorio ono što nije od vjere mi smo dužni da kažemo da to nije u redu. I svaki ideja alim, čovjek koji to poznaje, dužan je da kaže. Ali naravno da poznaje, ne kao što imamo danas brojni, veliki broj omladnih koji je saznao dva, tri ajete hadisa i ne zna ni onaj, jel tako brojne kategorije unutra, i onda čim se da pojam kritike je sve redom. Nije to, nije to ta kritika. Nego kritika ona na koj na temelju eh, argumenata koji su iznijeli najveći muhaddisi, najveći islamski učinjaci Mi to kažemo. Ona ne, ne temelju onako izmišljenih stvari ili ne temelju neke mržnje prema, prema drugim ljudima. Dakle, naši najveći prijatelji će biti upozorani, a i naši najveći neprijatelji. Jer vjera je jedna i nju niko ne smije ni skrivati, ne smije onaj falsificirati, ne smije drugačije presljati. Ona jeste kakva jeste. I ja nekada ne mogu primijeniti sve iz vjere, ali ja ne smijem da skrivam ono što u vjeri došlo. Dakle, ja nekada mogu da nešto ne uradim, Ali ja moram da kažem da to što sam uradio, a nije u skladu se vjerom, da to nije u redu. Ne smijemo ja kazati ono što sam uradio da je to u redu. Kao što mi znesemo hadis, kažemo, hajde Boga ti, onaj, šta je to, ne zna se jel hadis ili nije. Ne može. Dakle, zna se tešno svaki hadis ili hadis i zato upozoravamo one koji govore o vjeri, da govore samo ono što je poslanik, alai salam, kazao. A imamo zato, kažem, da nas da otkrijemo. Imamo, dakle, na internetu, ukoliko se ukuca samo jedan dio hadisa na arapskom jeziku, dobijate, dakle, i njegovu onaj izvor, odakle, od, gdje je spomenut u kojem dijelu i kakva je njegova ocjena. I čak za mnogi od njih imate odmah i komentar. Na tome, kogod želi, može lahko da nađe. Osim toga, treba provjeriti. Ja znam, jed, jed, jedan, jedan uđbenik su mi dali da pogledam koji se odnosi na vironauku. Pa samo što sam preletio, nađo dva hadisa koji su lažni. Ja kažem, kako možete to raditi? Neko napiše knjigu, neki autor, možda će mu privati, možda neće. Ovdje se radi da, dakle, mi koji tumačimo vjeru, proturamo te hadise i djeca nam treba u školama da uče te hadise. Razumijete? Tome, to je neodgovornost, to je naša nesvijest, to je nesavisno poslovanje. Mi to ne smijemo činiti. Mi prije svega ne smijemo lagati na poslanika. Mi mogu lagati dušmani. To je, to je njihov cilj. Naš nije, nemoj da mi lažemo na poslanika, a toliko hadisa imamo i svi oblasti, pa za nam treba nešto da ubasimo što nije. I samo zato što nisu obratili, naravno, stručnjacima iz te oblasti, oni su pogriješili, nekad nije da to namjerno učinjeno. Naravno da nije, ali ko će to više popraviti kada stotine hiljada djece koji čitaju taj uđbenik sutra, čitaju ta dva hadisa i prenose ih dalje u svojom životu ili primjenjuju. Koliko treba se to ispravi, piti možda se ispravit kod... Ko odgovara za to? Zbog toga ja kažem, neka se vodi računa. Svi oni koji pišu knjige upotrbljavaju hadise, neka fino onaj provjeri, neka nađu recezenta koji će pročitati sve hadise, koji se bavi tim poslom i koji zna utemenjeno šta je hadis da ne bi dolazili do takvih grešaka koji smo imali, nažalost, u prošlosti. A, kada se upozorava na tako nešto, treba i na finačno upozoriti, kazati, i kazati i... Uh, jer nekada dođe do, do, do uh, skroz kontraefekta kada se na uh, loš način upozori onda se više o tom načinu priča nego na onome... Naravno, na onome što pa tu zato kažem, treba onaj, naravno, voti računa i zato kažem, ljudi imaju nekad lijep nije da nešto urade, mm -hmm. ali recimo ne znaju i zbog toga uvijek treba onaj ko ne zna da nekoga pita. Recimo, ja ako pišem u svojoj knjizi neke stvari iz medicine, ja gledam da provjerim kroz knjige ili bar kroz nekog našeg čovjeka koji se bavi medicinom, da ga upitam jel to stvarno tako da ne bi ja nešto pogriješi, jer to moj, nije moja oblast. Tako isto kada neko spominje, nije njegov oblast hadis, neka pita o hadise, Allah je dao i Bosni, da imamo sada nekoliko doktora nauka uka, nekoliko magistara, imamo veliki broj svršenika, fakulteta hadisa koji su studirali upravo tu oblast, prema tome vrlo lahko imamo, dakle, stručnjaka koji mogu da na neki način to provjere, jer obično ljudi često ne pišu hadiska kompletna dijela, nego pišu tekstovi u kojima ima poneke hadis. I zbog toga je vrlo bitno pitati za stručnjaka onoga koji je obavezan za to. Zato se kaže u Kur'an Kerimu, u Kur'an Kerimu, rekao jedan učenjak, imaju odgovor na sva pitanja. Pa onda na jednom skupu je bilo dvije hiljede intelektualaca, naravno i ovih zapadnjaka. Jedan mu zapadnjak priđeo u islamskom učenje i kaže kako ti tvrdiš da u Kur'anu imaju odgovor na sva pitanja. Kaže, de nam daj odgovor na pitanje iz atomske fizike, iz ne znam, ovi nekih sad novi znanosti koje vam spomenuo, A on njemu onda citira et u kojem se kaže ehle Pitajte ehle zikr. Ehle zikri su strušnjanci, eksperti iz određene oblasti za ono što ne znate. E to je odgovor Kur'ana. Dakle, za sve ima odgovor u Kur'anu, ali ne da je Kur'an odgovor na sve, nego te šalje onima koji su eksperti iz određene oblasti. Pa onaj koji piše djelo iz tefsira, treba da mu umfesiri, onaj budu recenzenti i da dobro provjere Kada neko piše dijelo iz hadise ili spominje hadise, treba da u muhadisi to dijelo provjeri. Kada neko piše iz oblasti širijskog prava, treba neko koji je još stručniji od njega iz širijskog prava da to provjeri i tek ćemo onda imati prava dijela i na pravo mjestu i taj se dijela valorizirati onako kako treba. Do je kod nas to bilo, piše ko hoće, o čemu hoće. I zato imamo ovi stvari, ovakvi elementa i detalja koji su, nažalost, evo, onaj kod nas prepoznatljivi u našoj literaturi, u našem narodu. A Koliko mi koji slušavamo na nekim mjestima i e, dođu do nas takvi a, hadisi, koliko smo mi a, obavezni da, da, da, da saznamo, da, da ne radimo potrebe, da provjerimo, Naravno, donos Diego se može. Naravno, se može provjeriti, bilo bi lijepo provjeriti. Zato ja kažem kada neko citira hadis i kaže imam Buharija ga navodi u poglavlje o namazu, mi možemo se vratiti na to poglavlje i provjeriti. To nije problem nikakav i obično onaj to je najbolje. Međutim ako nema uopće podloge onda već treba čovjek malo da, da sumnja. Ja recimo kada neko citira hadis da nema nikakve, nikakve dakle onaj izvora za taj hadis, ja ne vjerujem dok ga ne provjerim i ništa primjenjivati. I to bilo bolje nego, da, dakle, nama kad god neko ponudi on neko piće koju otvorno ćeš ti od svakoga neznašnjeg čovjeka i odakle je posebno oni koji danas poturaju sve što se može proturiti ili poturiti ili dezavorirati. Prema tome, pogotovo kad su te stvari, kad je vjera u pitanju, vjera se uzima samo sa čistog, nepatvornog i sigurnog izvora. Vjera. Sve ostalo možemo uziviti. Ovu majicu ja mogu kupiti, možda je loš kvalitet, možda je e, dobra marka koju drugi samo proturio, a najlošiji kvalitet. I i ne bude dobra, neću ja puno naštetiti što ona lošija. Trajaće je manje i neću možda dobiti ono što samo očekivao. I to neće me koštati onoga svijeta, neće me koštati dženneta ili džehennema. Ali vjera, vjerujte, to je vrlo bitno. Ona nas košta ili dženneta ili džehennema. Ili dobijamo džennet ili dobijamo džehennema. Sa pravom vjerom i pravom mjerom ulazimo direktno u džene, sa nevjerom ili izvitopeljenom vjerom ili sektaškom vjerom ili lažnom vjerom ili derogiranom vjerom ili dakle falsificiranom vjerom mi dobijamo džene. I zato nam se ne isplati u vjeri praviti bilo kakve ustupke. Zato mi ne možemo kao ljudi koji smo odgovore narodno kao svjesni ljudi ne reagirati kada neko čini ono što nije u redu. Jer neko buši lađu i mi smo saučesnici, ako ga puštamo, da tu lađu poruši. Ili onaj probuši i ona sutra potrene zajedno sa nama. Zato smo mi dužni da spriječimo to urušavanje te lađe. A najbolji način jeste da se vratimo na te stvarne izvore, na original koji Allah poslao i njegov poslanika, ali i se pokazao. I to niko neće pogledati kogod ide ljekaru, ne ide ko zna ko je pravi lekar ne ide nad drljeka, ide lekar. Ide lekar. Zašto da u potrebu nad drljeka. Kad imamo najboljih lekara i svako gleda svoje dijete da pošalje najboljim lekaru. Pa kako ćemo mi onda tražiti hadise ili bilo koje drugo znanje od onih koji nisu sigurni, koji nisu provjereni, koji nisu pouznani, koji su praktično nadre ljekari, odnosno one prave ljekare. I zbog toga kažem, kada uzmemo vjeru, uzmamo od oni najpouznaniji, od oni sigurni, od oni provjereniji. I kada čitamo dijela, da čitamo na temelju onoga što je što neko stoji za toga i za to oni koji su recenzenti, koji su redaktori, trebaju da budu najobrazovaniji, najbogobojazniji, najpismeniji i najutemeljeniji u određenim oblastima. I tek ćemo onda imati prava dijela koja će na ovom svijetu se moći kako treba tre Uh, vi ste uh, prije nekoliko godina i uh, napisali knjigovi, ima, svi koji žele uh, mogu doći iz knjige, čak ima i na internetu, uh, pa se ja iz izvadio nekoliko hadisa, uh, odnosno apokritnih hadisa koji u, st u stvari nisu hadisi. Uh, kad je ovako čitavamo lijepo je ovo. Lijepo je, a sada ćete nam reći, je li to lijepo je ili nije. Uh, ko jedan put prouči suru jasin kao da je dva puta proučio Kur'an. No, lijepo proučimo Suruj Asin i eto. Dalje, kome se rodi dijete pa mu dadne ime Muhammed, težeći time Allahovom blagoslovu i on i njegovo dijete ću džanete. A kolegne pod abdestom pa umre te noći, umrijeće kao šehid. Ashabi su kao zvijezde za kojima god krenete, nećete zalutati. A I batet je gledanje u lijepo lice. A, ko prvog četvrtka največer u mjesecu Ređepu poklanje akšam namaz, a potom klanja 20 rekata, učeći na svakom rekatu fatihu i ihlas, a poslije svaka dva rekata preda selam. Znate li kakva je to nagrada? Džibril me je obavijestio da će Allah zaštiti njega i njegovu porodicu i njegov metak, sačuvat će ga a, kaburske patnje i omogućit će da preko siratču prije priđe kao munja bez računa i kasni. Uh, vjernik, svaki uh, želi ovo da postigne. Uh, šta je sad problemačno svema Pa, naravno da je problemačno u tome što se često obećava za vrlo malo aktivnosti, puno nagrade i to su uglavnom glavni simptomi onako uh, hadisa koji nisu vjerodostojni. da imamo neki hadisa, naravno, u kojima mm. Allah obećava velike nagrade, poput recimo ko provede noć Leletul Qadra u Ibadetu, ona vjeri koliko je to tako hiljadu mjeseci kojima nema te noći onda Allah prašta sve grijehe. Dakle ima neki stvari gdje Allah posebno daje tu nagradu muslimanima koji se aktiviraju nekada. To je to je posebno značajno. Međutim kod hadisa imate brojne dakle ubačene stvari koji koji su nastale u dekadenciji islama kada su ljudi htjeli da onaj ljude privežu samo za neku vrstu ibadeta da je odvoje od ovoga svijeta. I zbog toga pogledajte što u islamu ima, nije samo namaz, nije samo post. Post i namaz su u stvari samo pokretači naši aktivnosti. Oni su ti temelji koji nas pokrenu, oni su motorna snaga, oni su naše gorivo. Razumijete, iman, vjera, šehadet i ovi pet temelji istina islama, onaj odnosno šarta, oni su pokretači naši. Ali, ali Allah govori o svim drugim elementima, o odnosu prema ljudima, o raznim drugim stvarima. Najviše se ovdje govori o ibaditima ko klanja, ko, ono, ko uzme abdest, tako dalje. I to nas je uvijek vezalo samo zato da priveže muslimane, vi se tamo negdje zatvorite dobro u neke, jel' tako, onaj bogomolje i samo vi se molite da bi onda ostali dio kolača sve drugi poklopili uzeli. Muslimani, dakle, drže i dunjaluk i ahiret. Muslimani, zbog ahireta, dunjaluk, na dunjaluku žive i rade. Prema tome ne može biti pismeniji od muslimana prema šartu Kur'ana, jel' tako? Ne može biti pismeni, ne može biti pouzdaniji, ne može biti vredniji, ne može biti radiniji, ne može biti aktivniji. Ko to može biti aktivniji od muslimana? Zdaj, aktivno onaj koji samo sjedi na srđadi i moli Allaha Želešanu. On moli da bi onda, kad uđe u društvo, bio bolji. Zato smo mi na Kijamu Lejlu najveće, da bi smo u toku dana bili pravi fursani, zato se kaže za sahabe, da su bili Zahidi Zuhad su bili fileji, najveći. To su bili Zahidi pobožnjaci. Ali u toku dana Fursan, on su bili konjonici, vitezovi, ba koji su išli, tražili na faku za svoju porcu koji se borili na lahom putu, koji nisi prepuštali drugim licemjerima da vladaju svijetom. To je taj problem. Što drugi hoće da vladaju svijetom, pa su nama potvurali razne stvari da bismo se mi otmakli od aktivnosti. Islam je Vjera koja traži aktivnost. Islam nije hršćanstvo koje traže samo zuht i pobožnost. Islam nije ni samo materializam što traže židovi, naravno, kao što znate, i obožavaju zlatno tele i dolar. Ne. Islam je taj koji spoju jedno i drugo. Dakle, pobožnost, ali sa aktivnošću. Jedno i drugo je tu. Zato su u nas kaže amenu wa amilu salihati. Gotovo se nikad ne odvaja u amenu sa amilu salihati. Dakle, vjeruju i radi dobra djela. Jer ovo vjerovanje u stvari njima daje pravi put kako da, da, da djeluju. I zato kod nas ne može čovjek da vjeruje ako ne djeluje. I nema vjerovanja bez djelovanja. Dakle, to je vrlo bitno. I ovi brojni hadiji su upravo nastali u, na tom nekom fonu da se odvoji musliman od akcije, da se odvoji od, od, od, od pravi je tako suštinski stvari na ovom svijetu, da se odvoji od pomaganja drugima, jer dok je on samo u bogomalju, ne može pomoći ni drugome. Ali ta bogomalja, to jest njego, njegova pobožnost, iskrenost, ona ga u stvari postiče da bude dobar prema onome, da nahrani gladnog, da primi nekog izbjeglicu, da ga, da ga onaj pomogne, da sutra ponovo se on vrati na svoje mjesto. To traži od nas islame. Mi to vidimo i danas najmanji broj arapskog svijeta prima ove izbjeglice upravo zato što su svedeni i što, što im je na neki način forma zaokupila onaj tu njihovu suštinu i što su oni više vezani za ili dunjaluk ili su vezani samo za, za, za neku vrstu ovako neke vrste pobožnosti koja nije utemeljena u šarijatu. Jer pobožnost je samo ona prava koja je utemeljena je tako, na, na, na pravim šarijaskim osnovama i na pravim hadisme. Zato kažem, ja sam napisao onu knjigu Apokritni hadisme, kako ste malo prije pri prije, ne znam, 7-8 godina objavljena i, uh, nažalost, ona nije imala tu prijemšljivost koju sam ja očekivao baš od koji govore, izgovaraju, citiraju hadise poslanika, ali i Tu sam ja spomenuo 3.33, naravno sam uzio naravno taj broj i tako sam ga izmjerio da bude 333, 333 hadisa koji se upotrebljavaju u našoj literaturi, u našem narodu, koji se čijesto čuju na hudbama, predavanjima čak naših zvanišnika, a koji nemaju blage veze sa hadisom. Dakle, to su predanja koje su izmislili. Bila neprijatelj Islama, bila neke sekte koje su želile da dominiraju u društvu i one nemaju vezi sa šarijetom i sa Islamom. Vi ste neki od spomenuli, naravno, to je sve dok toga u tom kontekstu i samo treba pojasniti da apokrifan hadis ne znači uvijek neistinu onoga što je rečeno. Mm -hmm. Ne znači da to nije u rijedu što je rečeno. Nego apokrifan hadis se smatra svaki hadis koji je izrečen da je poslanik, ali Islam rekao, on ga nije izgovorio. A imamo stvari koje su, recimo, kod nas utemeljene, kod nas je često upotrebljava, posebno kod pobožniji ljudi, onaj poznati, oni ga navode hadis, men arefe nefse ufe kad arefe rabbehu, kod spozna sebe, spozna je svog gospodara. I to se stano upotrebljava. Džaba što mi ne da je to lažan hadis, da to nije hadis. I nikoga od islamsko lemeja ne smatra hadisom. Stano u našoj literaturi i u predavanju, čak brojni imama i šejhova, upotrebljava se taj men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu. Ko spozna sebe, spozna je svoga gospodara. Islamska ulena, veđima su i utimni hađar, nevevi, svi drugi velikani, kažu manahu sahije. Značenje ove predaje Sahi, vjerodostojno, ispravno. Ko sebe spozna, spoznaće je gospodara. Dakle, ispravno. Međutim, Hadis Rivajat je lažan. Dakle, nije ga izrekao poslanika, ali i selam. Zato neki kažu, najvjerojatnije neko da shaba da ga izrekao. Neki čak kažu i favoriziraju da je to uradio Ali radijallahu ta'ala, da on to izrekao. Lijutim vremenom se on izgubio, ispalo da je poslanika, ali i selam, to rekao i slično tome. Dakle, dobar bruj hadisa u stvari su istine i one su ispravne, ali nije izrekao poslanika, ali i selam. Dakle, mi to možemo reći kao lijepa izreka izreka nekog od prethodnih generacija koji je kazao lijepu riječ. To je to stoji. Ali imaju, znači, i druge stvari koje uopće ne stoje, koje su neistine, koji neko protorio. Kao što imate, recimo, među mezhebske razlike i nepretestvo među mezhebima. Pa, recimo, i među ostalog se kaže tamo jedna predaja u kojoj se kaže oni koji su bili protivnici Hanetiskog mezheba, oni su kazali u mom ummetu će biti, ne znam, onaj... Uh, rođen imam Šafija, Mohamed ibn Idris. On se zove Mohamed ibn Idris imame šafi. Pa oni koji su bili protiv recimo tog meseba i imama Šafija kažu u mom ummetu, kao da je poslanik, ali sam zgovorio, u mom ummetu rodit se Mohamed ibn Idris, on će za ovaj ummet biti opasniji nego iblis. Vidite? I sad je ispalo da je Šafija opasniji od iblisa. A što? Jer nekom je stalo odovi koji su imali druge mesebe, to jest Pripadnici medzajmanisto, naravno, uh, kako bi rekao, ovi osn ne osnivači, nego ljudi koji su pokrajeli tu školu, je tako pravnu, nije to do njih. One su, međusobno, se izuzetno voljeli cijelni, nego su to ovi pripadnici, kao što imate kod nas, ove sekte Velika koje pristrasnost. jeste, pristrasnost koja je bila među njima prisutna i onda se, tako je rečeno, A opet su hanefije, recimo, da bi štitili svog imama, koji su napadali i kažu, onaj, u mom umetu pojavit će se jedan veliki imam i šej po imenu Ebu Hanife, on će biti sirađu ummeti svjetlo moga umeta. Razumijete? To nigdje nema, niti je poslanika, ali i salam, to kazao, a sto izmislili naše hanefije da ga na taj način ne treba, hajbu, anifu, na taj način dizati, što ćemo izmišljati, a di se o njemu, niti onaj protiv imama šafije se boriti time što ćemo govoriti da je iblis. Nije to, dakle, potrebno. Ali juz to govorili zbog Ovi neki interesa. Malo prismo kazali oni zbog nekih poljoprivnih proizvoda pa izmislili i tako dalje. Evo ovdje je bilo recimo onaj puno stvari kada se veličala ehl bejto, posebno ko šija, se odnosi po rafidije, koji su jedna ekstremna uh, grupacija među šijama, koji su izmislili po brojno islamskoj ulemi 300.000 lažnih hadisa. Još jedan put da ponovim. 300.000 lažnih hadisa su izmislili rafidije. Dakle, jedna sekta šiska koja je htjela da je Elbej toliko afirmira, a da na neki način devalvira Omera, Ebu Bekra i brojne druge ashaabe. Zato ja kažem, vrlo je bitno odakle saznajemo, a vidimo što se danas čita, kako ljudi djeluju. Tako lije po rukavicama napišu nam sjajnu knjigu, da bi samo jedan protirili hadis koji nije hadis, koji na neki način ništava Elosunet, a uzdiže neke sekte da vodi Ja zato upozoram naše gledatelje da vode računa. Koje knjige čitaju? Nemojte govoriti one lijepo rekao jebu hanif i lijepo rekao posla Nikola i salam. Ljudi će lijepo kazati petstotina rečenica samo da jednu ubaci lažnu predaju. Vama je dovoljno povesti petstotina čokolada i bit će vam lijepo, ali petstotina i prvoj čokolad će biti otrov, kojim ćete biti otrovani. Možete vam propustiti te petstotina čokolada radi otrova koji bi vas mogao otrovati, pa vam vjeru zatrovati, kao što imamo danas ove sekte i sektašije koje djeluju na svakom koraku i zato vratimo se našim dijelima. Imamo brojna hadiska dijela koja uopće nisu temeljena, koja samo veličaju određene sekte. I to se evo vidim i u Skenderiji kad su, onaj da vam kažem gore, onaj izložba ti i sajam knjiga, to je strahota koliko dijela ima koja nemaju utemeljenja uopće u šarijatu niti u Ahrasunnetu ko toga treba voti računa šta čitamo a cijene budu povoljne jer neko stoi iza toga neko radi na tome da nam čak plasira hadijska djela koja nemaju veze sa hadisima koja su izmišljena koja su potvorena i toga Upozoravam naše čitaoce. Da li treba tajstvo? na to šut da se on netalasa neka? Normalno da ne treba šutiti, možemo šutiti na ove stvari kad su odnosi naši privatni upitanja, kada je u pitanju Islam i znate da je Poslanik alajkum salam kad bi neko ugrozio njega, ugrozio njegove interese, uopšte se nije ljutio. Ali je najrigorozniji bio i najljutiji kada bi neko dirnuo u Allahovu vjeru, kada bi dirnuo u on, dakle, u njegov šerijat. Tad je bio vrlo rigorozan. E, tako i mi, mi se jedino Drznemo kad ugrozi naš neki interes. Ako smo na nekoj stolici položaju, frulo nas brzo, one je, jel' tako, razgoropade. Ali kada je u pitanju vjera, vidite, mnogi pušle za to ide. Čak i mi u zemci mnoge stvari koje dolazi od raznih sektašija pomalo proturamo, sve nemojte radi mira u kući. E radi tog mira mi ćemo sutra imati na onom svijetu nemira. Zbog toga moramo oti računa kako... Da, na jedan lijep način ljudima predstavljamo. Ne trebamo druge kritikovati, ni napadati. Ja nisam zato, ja sam to i pokazao. Ja nisam napadao druge, govoreći kako prave zbirke koji nisu u redu. Ja sam uradio i ima, mama muslima zbirku. Imama mama Buharija već ima urađeno. I kažemo, evo, evo materijal, evo štof. Put do dženeta, evo. Evo, prema tome mi, mi nećemo druge napadati. Ali zato ne smiju ni drugi veličati neke druge stvari jer onda moramo reagirati. Ako se veliča, ako se u našem prostoru, na našoj televiziji, kao što imate brojne kanale gdje se iza Ramazana vidjeli ste, govore stvari koje nemaju veze sa vjerom. Govore vjeri kogod god hoće. Dovode se najveće sektaši i govore o vjeri ono što nije utemeljeno. Naravno da mi moramo reagirati jer vjera nije moja babovina. Ja svoj babam ne moram zaštiti. Meni je oduzeto od moje zemlje i moje babam ne podost od komšije. Ona je uzme malo, ona je malo. Ja nisam puno reagovao na to jer neću nositi tu zemlju na svojim ljeđima tamo. Ali Boga mi kad mi dirne u vjeru, tad moram reagirati. kad moram reagirati jer to nije moje, to je Allah I Allah je to nam o imane dao. I zbog toga kažem, mi moramo reagirati i kazati da to nije u redu ono što se ljudima natura iznosi. Svak može da da spomene tamo negdje i da govore, ono što se prodaje našim ljudima, uđbenike stavlja, ono što će djeca sutra učiti, izučavati, ono što mi slušamo našim, teve kanalima i ono što će grolj ti ljudi prihvati sutra, primijeniti a to nije ispravno po šerijetu. Mi moramo kada to nije šerijet. Jer mi štitimo šerijet. Štitimo Allahu vjeru. Jer mi smo zato zaduženi. Zato smo muslimani. Musliman onaj koji Allahu predan. Onaj koji Allahu predan, on ga štiti. Isto da našu sestru neku ugrozi. A ćemo ju pustiti da je, da je svak dira, siluje. Dakle, mi moramo da stanemo u odbranu naše sestre. Tako isto smo dužni da stanemo u odbranu ove ljepote islama. Da ljudi ne karikiraju, da ga ne izmišljaju, da ga ne devalviraju, da ga ne falsificiraju, da ga ne unakaze. Mi, mi, mi bili nakaze kada je pustili da islamu nakaze. Prema tome, mi moramo stajati na tom braniku i govoriti ono što jeste, bez ikakvi napada na drugi. I zato ćemo reći, imam Buhari, imam Muslim, ove naše zbirke Adisa koje su temeljene, mi ona niki način preferiramo. Onaj ko želi i nije siguran da li će to biti u redu, to je njegov problem, on neka uzme. Nikom ne može zabraniti da on štampa knjigu ali možemo kazati šta je u redu, da vam zna šta će da uzme. I oni pravi, vidjeli ste, jel tako, ljubitelji prave istine, oni pitaju šta da čitamo. E, čitajte ono što je provjereno sigurno, što je došlo na temelju ajeta i na temelju virdostojnih Hadisa i na temelju pravi, dakle, vrednota i prave uleme koja je vremenom provjerena i koja je, dakle, utemeljena. Jer najlakše iznije stvari, ali moramo znati kako to branti. Jer imate ljudi un iznese Ali zato mi pitamo otkuda. Ona je uradio neki, ne, neki postupak. Otkuda? Daj nam delil iz Korana i Sunneta, iz naše prošlosti, tradicije muslimana, prave ulemije, koja je to uradila. I odmah ćemo vidjeti da li možemo ovo urati ne možemo. Da li možemo to urati ne možemo. Da vidimo, je li Ebu Hanife klanjao taj namaz ili nije u kojima mi pričamo sad u Reževu, tamo imamo. Je imam šafi, je li imam jame. ti jednoga imama da je klanjao. Samo nađite vjerovostljeno predaju da je klanjao imam Nevevibni, a skalani da je klanjao naš Mehmed Hanđić, da se klanjali, dakle ti utemeljeni. Je tako? Ali mi mi odmah prihvatam. Prema tome, ako toga nema, što uzimati nešto što je potvrano od dušmana Islama, koji rade na tome upravo da izvorne vjeru da je devalviraju, do učine mrtvačkom vjerom. Zato kod nas imate najviše nabasani stvari u kod Vrlo je bitno oko smrti se vezati. Samo smrt, samo kabur, samo zemlja. Ne daju nam napredovat. Ljudi odliše nam je svijezak mi oko zemlje i kaborove i dali hodamo još ganjamo se okođe nazad, da li ovo ovako, da li nije nako, da li se plaća, da li ne plaća, da li se uzima, da li se kazakopa uči, na kojem se dijelu kabora uči, kad se prouči, koliko se prouči, kako se jasina može proučiti, tako dalje. To je dakle sve svedeno, evo na, na kaborista, na mrtvačku vjeru. A, A islam ima je, se objašnjeno. Pa naravno, islam je živa vjera. Još korano se kaže, le, le yunzire men kane jasin, koju mi najviše učimo, mrtvima, ju ako možemo učimo svima pa naravno pokloni, ali one je objavljene živima, liunzire menkane hayyan. Allah kaže on je dakle objavljen da da upozori živoga. Živog. I Allah od nas hoće da napravi žive isane koji kročimo ovim svijetom gdje postajemo vitezovi na ovom svijetu gdje predvodimo ovaj svijet, mi se stalno bakšijemo oko kaburistana i oko i naši mezarluka i oko ovih stvari koji su vezano vitez najviše ti predanja vezano zato. I vezano samo Za Ibade, samo vi njima Ibade, a prepuste nama ostalo. Bogu Božije, caru carevo, što kažu čak da je onaj da su izjavili neki ranih kršćanici, svećenici. A, a to je bio cilj, naravno, svake države u svijetu i svaki lidera, da Bogu Božije, caru carevo. Neka Dunjalu pripada nama, a vi eto vam Ahiret i eto vam Ibade. Ne, u islamu je kompletan život islam. I nauka, i tehnika. Propaganda, sve je islam. Prema tome, ako nije u skladu, nisi, nisi u trendu. Ti si uzio samo jedan dio islama, nemaš pravo da varaš, da, da skrimlješ Allahov vjeru. Allahova vjera je i, naš, i naše znanje, i naše poučavanje, i naši odnosi, i naš onaj ahlak, i na, naša vojna snaga, i naša ekonomska, jel tako, onaj ekonomski prosperitet. Sve je to nema vjere, to nema mjere. Zato smo imali ove probleme, imamo danas u svijetu, zato što nema vjere. Čim nema vjere, izgubaju se sve moguće mjere. Jer ako mjeriš nešto za metar tačno, moraš imat metar. A Islam je tečno odredio te, jel tako, standarde preko koji možemo da izmjerimo sve što imamo na ovome svijetu. Zato je vrlo opasno danas u ovom vremenu, kada imamo napisane knjige, kada smo mi to, evo, na neki način prikučili tim ljudima, da oni uopće ne, ne pogledaju. Ja znam, najmanji broj ljudi koji se bavio, me, upravo uzima takvu vrstu knjige. I neće ni da ih pogledaju što. Zato što onda može od sebe govorići što hoće. A ovako, kad čovjek govori odgovorno, on mora dobro da pogleda šta će da kaže. A to je teže. Najlakše je govoriti bez spreme. Jer onaj učenjak rekao, ako ćete da govorim pet minuta, pustite me onda ne znam koliko dana da spremam predavanje. A ako ćete da govorim sat vremena, mogu odmah početi. Jer tada se govori sve i svašta. I onda se nebaca, e šta je sad tu suština? To je pitanje. Ja čujem jednog našeg intelektualca na jednoj televizijskoj stranci Sarajevskoj i najavljuju ga taj neki profesor islamskih znanosti i ja sad očekujem, će nešto kazati. 20 minuta čevi govorio. 20 minuta. Tako lijepo, slatkorječivo. imene mene je zanio svojom slatkorječivosti. Kao sam ja kasnije analizirao ono što je rekao, sve je moglo jednoj rečenici stat. Ali ljudi pakuju u celofan. Ljudi uljepšavaju govore. Vidite, kod poslanika se vam dvije riječi kažemo suštinu svega. Mi trebamo 20 minuta govoriti da vam nešto umotavali, zamotavali, uljepšavali. Tako je sve u svijetu, ljudi, govore, pričaju, svašta, onda nabacuju ono što nije od Allahove vjere. Što? Pa da budu samo prijemčljiviji i da budu ljudima ugodniji. Od nas se to ne traži. Od nas se traži ono što je Allah donio i dao, da to prezentiramo na taj način. Ona se može lijepim riječima, ali svaka ta riječ mora biti utemeljena. Što god izgovorimo da kažemo, eh, da vidimo, je li to na tim temeljima ustanovljeno. Kao što kaže Hasan al Basri nikada ne izgovori ni nijednu riječ, dok se prije toga ne upitam, da li bi Allah bio zadovoljno da izgovorim i njegov poslanik, sallallahu alaihi veuselam. E tako mm -hmm. i mi, kad budemo govorili o ovoj misli, upravili, ako nije, o, nismo postavili se pitanje da bude Allah s ovim zadovoljno, onda ćemo, naravno, mi gledati da... Zadovoljimo druge da bismo mi imali od toga neku korist. Ali nama je bito da bude Allah njegov poslanik, ali i sad zadovoljan. Kada je u pitanju vjera, predstavljanje vjere, ostalo nekada Možda u dunjaamskim stvarima mene čini interesiro da nešto kažem da bih ja neku možda robu raspodao bolje, normalno to je marketing, to sva koristi. I ova televizija Trgovina, sve jer, druge televizije jer, vidjeli ste, reklamiraju brojne proizvode da se što bolje prodaju. Na ako ne reklamiraš, nećeš ni prodat, nećeš ni ostvariti. To je nešto drugo, to je vezano za dunjalo kada je u pitanju vjera, dakle suština vjere to to nema, posebno uljepšavanja niti oduzimanja, nema ni dodavanja ni oduzimanja. To je vrlo bitno. I ko tu pravu mjeru nađe, on da ima pravu vjeru. A Koliko smo mi dužni da, da, da, da sve te neke stvari proveravljamo što se tiče vjere, je to baš tako? Kad se tiče knjiga, ne znam, ja nisam baš uh, toliko uh, uh, obrazovan da znam šta ću zabrati, pa eto, došla ta knjiga. Koliko smo dužni, evo, profesore, knjiga lijepa, je li je mogu uzeti? Uh, je trebamo na takav način na, uh, uh, pitati neko iznanje? Pa naravno, ovdje rekao sam, kad je nešto važno u životu, ona treba pravjeravati. To neke nevažne stvari, da li mi kupili košilju ovakve boje ili onakve, nije toliki problem, mora se vidjeti našoj ženi, ili neće, mm. i to je manji problem. Ali, bogami kada je u pitanju vjera, ukoliko ne zaberemo pravu stvar, možemo imati u džehrenemu kvar, razumijete? I tu treba voditi računa više o tome. Zato ja kažem, kada je u pitanju vjera, tu moramo biti totalno precizni, odgovorni, savjesni. Zato ja upozoravam, naravno, i sebe i drugi na tom planu i uvijek sam u životu trudio se da da radim na tome da ono što je sigurno preuzmem. Slušao sam puno ljudi u svojoj mladosti i vidio sam, djegod nisam vidio da je to vezano za kurani suneti, ja sam to pomalo ostavio po strani. To može biti u redu, ja ne znam, ali ja to nisam prakticirao dok ne provjerim i ne vidim i ne uradim. Dakle, vrlo je bitno to da imamo na umu i da sve što uzmam, bar izvjeri, da je to provjereno 100%. I onda smo čisti. Isto ranu, kad kada izmamo, gledamo kogod uzme, a tamo gleda rok trajanja. Znači, niko je sad, ne znam, neki keks koji je već tri godine onaj zastariju, koji je prošao rok odmah. Ne, možda on ispravljeno, ali nismo sigurni, može nas stomak zavoliti i mi njega sklonimo. Na tome tako i ovdje. Zna se rok trajanje vjeri. Taj rok trajanje vječno. A ta vječnost ne može biti oskrnavljena ovim našim, jel tako, lažnim predanjima. I zato moramo to očistiti od lažnih predanja. Moramo naći načina kako to učiniti da ne povrijedimo ni druge, a Boga mi, pogotovo da ne povrijedimo. Šta je namo zadatak? Da ne povrijedimo Allaha, njegovu vjeru. Da ne povrijedimo poslanika, selam. Oni su iznad svega. Sve ostalo je manje vrijedno. Ja ne mogu sada ovdje ljudima koji lažno predstavljaju vjeru, sada aplaudirati na ovoj emisiji sutra da oni mene pohvale negdje. Mm. Ja znam da će možda i nakon emisije neki kritikovati mene. Ja to ne tražim od njih, nisam govorio ovo da me kritikuju, nisam govorio da me hvale. Ja to govorim zato što je to, što je istina, treba se predstavljati istinom. Makar ona i mene zaboljela. Razumijete? I ako je istina i neko mi kaže, doktore, vi imate možda viška kilograma, ja moram priznati da imam viška kilograma. Ne mogu ja sad kazati, ne, ne, ja sam skroz mršal. Ma jok, šlang, ne može. Ti moraš priznati istinu ono što je. Tako i ovo, neke stvari možda ja nisam u stanju da primijenim u šarijetu. Neko će mi prigovoriti sutra. Jer ja smijem na njega da se ljutim. Prije svega treba na sebe da se ljutim. Što to upotrebljavam? Tako ako nekada čujete kritiku da smo mi kazali da to nije u redu po hadijskom učenju, nemojte kritkovati nas nego sebe. Vi ste premašljali mjeru ili ona iskrivili vjeru. Nismo mi. Mi smo dužni da upozoravamo, naravno, ali to upozorjenje mora biti utemeljeno na islamskoj znanosti. Mora biti utemeljeno na pravim vrednotama i stvarima. Mora biti dokazivo, jer ono što mi kažemo, se ćemo dokazati. Sve ove hadise koji su ovde ovaj navedeni, imate more u islamske literature koja će o tome govoriti. A dajte mi nekog učenjaka koji je, dakle, utemeljeno, koji sigurno da je rekao da je to vredostane predanje. Nema, dakle. Prema tome, zbog toga treba se čuvati treba se čuvati, tima ćemo čuvati suštinu, substancu onaj vjeri, a ta vjera je u stvari naša garancija Dženeta. Naša garancija uspja. To je vječnost, a ovo je naše prolazno, da li će mene neko sutra pohvaliti ili ili neće, to je prolazno. Da li će me koditi ili neće, to je prolazno. Da li će me možda kazniti. sam to rekao, ali ne. I to će proći. Ima ona izreka sjećati. Yes. I to će proći. Sve će proći. Pa yes. i ovi eksodosovi, onaj jel' tako, današnji izbjeglice koje dolaze iz ovih raznih zemalja, i to će proći. Ali će svako na odgovornost doći. Oni koji su izazvali ovaj egzodus. Ima tu velike krivice kod tih ljudi kod koji izazvamo. Ali Boga ima i sa strane krivice. i Treba će svako da odgovara. Niko neće moći proći. Vidjet ćete. Sve se to vrati ovim zemljama koji su to učinili. Samo pratite malo. Pogledajte vi. Neće biti egzodus samo iz ovih zemalja. Biće sutra iz oni najrezvijeniji. Samo malo čekajte pa ćete vidjeti Allahovu pravdu. Ja kažem, ne smjemo dozvoliti da nas trenutna pozicija, trenutno mjesto da nam zauzme je tako ona pozicija prave vjere. Ne možemo to dozvoliti. A imamo toga nažalost Ona ode malo u politiku i odmah počnje malo drugačije stvari da pojašnjamo. Ona ode neki položaj, odmah pojašnjamo. prije položaja, dok nije dobio fotelju, on je govorio uvijek istinu. Čim je na fotelju, odmah počnje je malo da zamuljava. Ne ide. Pakuje malo. Ma ne ide, reklam. pa i to će proći, i fotelja, pa i položaj, i to liderstvo. Proći je to, volan. Treba biti lider poslaničkog znanja. To su pravi lideri. I oni nikada neće izgubiti. Oni uvijek dobijaju. I zato ja smatram i tražimo svi nas da budemo pet minuta insani bolje nego da pet godina budemo hajvani. A vidite kako se svijet ponaša. Vidite da su ko zvijeri. Samo jedni drugi je istrebljuju, ubijaju, lome. Ono što je bol Hasan en Nedevi naveo, jedne prilike kada je da nije bilo poslanika i te baštine poslanstva, ljudi bili kao zvijeri. Ovo što imamo dobra, to to stvari poslanici ostavili i njovo učenje. Pa imamo dobro među ljudima imamo taj humanosti. Da nije toga ljudi bili kao zvijeri. A sve vid kako više zapostavljamo to poslaničko učenje, sve i poslanika pa i našega poslanika Mohameda sallallahu alejhi ve sellem to originalno učenje mi sve više postavljamo zvijer. Čak i kod nas vidite u muslimanskom svijetu, u arapskom svijetu, ne samo da kažemo bore se ne znam, one sekte protiv one, nego isti ljudi koji istog poslanika, ali islam slijede i ehli sunnetskog učenja, jedni drugije izgnje iz njihovih iz kuća. Samo zbog neki svoji određeni, jel' tako, interesa, ćeifova, neki svojih saznanja. Zato ja kažem, čim nestane te prave vjere, izgube se mjere. I nastane ovaj haos koji će imati sve više u svijetu, koliko se ne vratimo, ovim vrednotama i ispravnim hadisma poslanika, salallahu alaihi vselami. Sigurno, hmm. ovo ispravno tumačenje ili e, prezentiranje hadise, među ostalo, jer, jer on tumač Kur'ana, Oslanik, sallallahu alaihi wa sallam, prvi tumač i jedini onaj što mi je rekli, autentični tumač Kur'ana, jer mi svi imamo šupljina toliko, ali on nema. On je to iznio na najbolji mogući način i savršeno, zato što ga je odgajao u Džibreli Amin. Prama tome, mi imamo savršeno učenje. I zašto od njega odlasti? Čim ostavimo savršeno učenje, imamo ovaj nesavršeni svijet koji danas imamo. I zbog toga nećemo nikad moći maći sa ove mrtve tačke, dok se ne vratimo na ove prave vrednote i ljepote islama i šarijata i hadisa poslanika, sallallahu aleyhi ve sellem. Tako jednostavno, a tako teško <laughs> da nam mala pomogni ako god da shvatimo istinu i da, da, da radimo po njoj. Hvala vam što ste bili u ovaj Nema na čemu, drago mi je da, da sam mogao da bar nešto Kažem, nadam se da ću ovo ucati i na mene i na sve one koji su gledali bol, da u najmanju ruku malo više i dublje razmišljamo Otome i da čuvamo našu substancu Islama jer mi čuvamo time Allahovu vjeru, Allah će poslom za to nagraditi. Sigurno, hvala još jednom. Pošto eto, došljamo do kraja još jedne emisije Naša svakodnevnica. Naša svakodnevnica bi trebala da budu... Hadisi, mnogo je učenjaka bosanaca i hercegovaca koji su dali svoj doprinos za nauku, za islam, za hadis. Na jednoj strani imamo evo, svi oni koji žele da se bolje upoznaju po čemu ne bi trebali da rade, ima apokretni hadisi koje je naš profesor dr. Šepikudić uradio. I s druge strane, evo ima i alternativa ponuđena, musulma zbirka na nama je lagano, sve fino, dostupno, samo da uzmemo i da to primijenimo. Do naredne misle svako dobro. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.